Чому неможлива річ? Відповіла я запитанням не Нелі, а самій собі. Думка, що на світі справді існують такі можливості, і що я, Слава Річинська, можу користуватись ними, виникла в мені вперше, мов чудесне відкриття. Безперечно, я й до того часу знала, що на світі існує багато молодих людей, які власними силами утримуються на студіях. По щирості той життєвий героїзм не будив у мене пошани до себе. В моїх очах були то херляві, в дешевих цайгових убраннях, з брудними нігтями і зародками туберкульозу в легенях хлопці. Жалюгідний елемент, який двічі чи тричі на рік нагадував про себе суспільство збіркою на бідних студентів, ну, навіть у фантазії ніколи не спадала мені охота належати до них. В моїй уяві, можливо, під впливом розповідей Стрийка Нестора про його студентські часи, студентське життя було барвистою авантюрою з шиночками, театром, субретками з опери, сутичками з поліцією і казковим марнотратством. І тільки в ту хвилину коли Неля засипала, пересунувся, інакше не можу того назвати, в моєму мозку якийсь механізм, і я несподівано для себе побачила цей клаптик життя в зовсім іншому світлі. Пробі! Сотні, тисячі молодих хлопців і дівчат, засмаглих, мускулистих, зухвалих, марширують, манять мене помахами рук, кличуть за собою, і я відчуваю… Що неспроможна опиратись ритмові їх кроку до біса, яке кому діло, з чого пошито їх одяги та скільки разів на день вони їдять, коли вони ті, що здобувають. Геть з дороги всі нерішучі, всі хиткі, всі кволі і забонні місця й простору для тих, що здобувають. Воночі снилося мені, що я в чужому портовому місці. «В якомусь чудернацькому підвалі торгую в'яленою рибою». Оля так пояснила мені сон. «Якби риба була жива і в чистій воді, то тебе чекало б велике щастя, а в'ялена будеш мати якусь невдачу в житті». «Сміятись мені хочеться з невдач і в'ялених риб тепер, коли на моєму небі розквітають такі прекрасні можливості». За два місяці буду студенткою у незнайомому місці і може справді їсти йому рибу. Собі на здоров'я. У нас вдома говориться про те, що піднаймач витрачає забагато електрики. Можна йому сказати, щоб доплачував ще два злоті місячно за електрику, розсудливо зауважує Оля. Але ж це неможлива річ, в один голос заперечили Катерина і Зоня. Гарне свідоцтво, вистали б ми собі тим. Теж щось. В такому разі поки що про це стільки дебатувати. Скільки разів не проконюсь вночі, завжди бачу вузький жовтий пружок на підлозі під дверима, що ведуть, тепер вони зачинені, до його кімнати. Не вільно мені признатись про це голосно, але той ясний пружок на підлозі під дверима, так часто, особливо після неспокійних ночей, править за мініатюрний маяк. Інколи прокидаюсь вночі від жаху, що татко вмирає, але відразу заспокоююсь. За стіною вартує хтось невсепущий тоді, коли цілий дім відданий на поталу злим снам. Позавчора спала було мені фантазія накинути на себе халат, постукати у двері навпроти і сказати, наприклад, «Добрий вечір, пане докторе. Бачу, ви не спите ще. Я чомусь теж не можу заснути. Коли не маєте нічого проти, поговоримо трохи». Можливо, був то звичайнісінький збіг обставин, але не виключаю, що він перехопив плин моїх думок, бо вчора зачепив мене перший. Було вже досить пізня надвечір'я, і наші, як звичайно, пішли на кладовище посадити і полити раніше посаджені квіти на татковій могилі. Тому що я була сама не весь дім, хотіла раніше позачиняти вікна. Вихилившись через вікно нашої кімнати, зустрілася поглядом з нашим піднаймачем, який, опершись на підвіконня, відпочивав. Першу мить, майже інстинктивно, я хотіла сховатися. Але було вже запізно. Гало? усміхнувся до мене доктор Мажарин. Я помітила, що він у винятково добродушному настрої. Чи в цьому домі є справді ще хтось живий? Уже кілька хвилин думаю над цією проблемою. «Я є!» – сказала я занадто голосно і відразу засоромилась свого вигуку. «А, дівчина з м'ячем!» Я хотіла запитати, що означає ця назва але він зник у вікні, а за кілька хвилин постукав у наші двері. «Можна?» «Я хотів довести вам до відома, що в моїй кімнаті вже кілька тижнів як появилась дуже кокетлива чорного мишка. Вона вже досить освоїлась і зовсім не зважає на мою особу, мандруючи по кімнаті. Про мене вона могла б собі жити, і її діти теж». Але я трохи побоююсь за цілісність книжок. Як тут бути? Потім побачив на стіні портрет Нелі і забув про миші. Чудовий портрет! Що за приємна м'яка фактура, але оригінал ще кращий. Так? – запитала я щемності. Дали Далебі, я не заздрісна на небуденну красу Нелі, але інколи справді трохи неприємно, вислуховувати чоловічі компліменти на адресу іншої, хай навіть рідної сестри. Тієї хвилини здавався він мені дуже звичайним саме тому, що, подібно до всіх чоловіків, які приходили вперше до нашого дому, мусив, вульгарно висловившись, всякнути Нелю. Непорозуміння в тому, що всі ці захоплення не викликають у Нелі нічого, крім похмурого незадоволення. Ваша сестра справді така неприступна? Чи це тільки моє поверхове враження? Так, вона досить дивна. З того дня наші зустрічі, хоч і випадкові, стають частішими. Йому хочеться говорити про Нелю, а я поволі вчуся розуміти закоханих. Надвечір, коли наші мандрують на кладовище, він заходить у нашу кімнату. Буває, що ми не згадуємо Нелю, але це не міняє справи. Він сідає проти її портрета, а я мовчу. Тепер, коли ми з ним майже добрі знайомі, я не вважаю його за несимпатичного. Поволока меланхолії, що наче припорушує його обличчя, надає йому виразу людини, невдоволеною собою і світом. Я ще не бачила, щоб усмішка так міняла людину, як його. На жаль, він так рідко посміхається. Якось приніс величезну помаранчу. Навіть не знаю, де він таку знайшов. Пізніше пояснив, що то особливий гатунок помаранчі, якесь там схрещення. Першу мить я мала враження, ніби цей дарунок призначено Нелі. Дякую від імені сестри. Він скривився, ви помиляєтесь, ця помаранча для вас. Треба було подякувати гарненько, затушкувати враження від моєї незграбності, але я побоялась, що така подяка буде ще незграбнішою, і промовчала. Помаранча лежала на давньому своєму місці в кошику для хліба на розі комода, далеко від нас і така спокуслива. «Чи можна людину, яка за своєю працею, своїми справами і турботами, а турботи у доктора Мажарина є, знаходить час подумати про такий дарунок, вважати за неприхильну до мене?» «Ні, в жодному разі», – я розповіла докторові про свій намір вирватись у світ. На мій превеликий смуток він поставився до мого задуму досить холодно. І ви хочете власними силами добитись диплома? Чи така ваша амбіція? Можу вам тільки сказати, що життя – не література. Він спохмурнів і наче постарівся відразу. Ах, які осторожні мені всі пауки старших, досвідчених людей. І як нараз кортить піти просто наперекір отим добрим радам. Але ж, пане докторе, я знаю, що життя – не література, бо воно цікавіше за літературу. Усміхнувся з поблажливістю, яка мене трохи вразила. Що ви можете знати про життя? Те, що ви уявляєте собі, далеко ще не життя, лише сон. Я, пане докторе, не тільки уявляю собі, але й вірю, що мої сни здійсняться, якщо... Він зиркнув на мене з якоюсь цікавою веселістю, що зовсім не гармоніювала з настроєм нашої попередньої розмови, і я, маючи на думці щось інше, сказала з притиском і чванькувато, «Якщо буду дуже цього хотіти». Ов! проспівав він і задумався. Дальша розмова не клеїлась. Ми розійшлися у безбарвному настрої, і мені здавалося, що він не скоро шукатиме нагоди зустрітись зі мною. І справді, кілька днів він не заходив у нашу кімнату. Лежачи на своєму ліжку, я чула за стіною його кроки і гуркіт, ніби від переставлюваних меблів. Потім довідалась від Марині, що в доктора завелась міль, чи не книжкова. Якби він звернувся до мене, я радою допомогла б йому. Не хочу сказати, що тужу за його товариством, хоч і не ховаюсь тим. Звикла до його відвідин при заході сонця. У цю пору, після задухи виснажливої спехи, настає певне відживлення в природі. Квітки в саду з проквола підводять головки, розправляють листя, повітря сититься росою, люди виходять з хат, і стишують голоси. Помаранча і досі лежить незаймана. Доктор Мажарин кудись ішов. «Можливо, тільки пройтися, з капелюхом у руці». Але, побачивши мене у вікні, зупинився. «Може, ви маєте охоту прогулятись?» – запитав просто. «Я винайшов дуже гарну польову стежку, від млина ліворуч». «Добре, тільки треба зачекати», «Поки наші повернуться додому». «Не буде запізно?» – спитав, «і я досі не розумію, про що йому властиво йшлось». «Ну, то іншим разом піду з вами». Відповіла я скоренько, щоб віддалити від себе будь-яке підозріння. Здається, я засміялась теж по-дурному, з ніяковості. Саме той дурнуватий сміх намов змусив його призадуматись». Надумавши щось, він сказав здивовано і ніби радо. «Як ви схожі на свою сестру Нелю?» «Ні, чи ви не бачите, яка велика схожість?» «Мені аж брови упріли!» Я хотіла висміяти його, сказати. «Ви страшенно мусите бути закохані в мою сестру, коли у всіх добачаєте схожість з нею». Але сором за його короткозорість столив мені уста. Боже, та куди мені до Нелі? Та яка краса сама шкіра Нелі, з її золотисто оксамитовим, теплим відблиском? Неможливо, щоб він не бачив мого носа, який тільки при дуже великій поблажливості можна не назвати Кипатеньким. Ні, ні, пане докторе, яка тут схожість! Але ж як ви цього не помічаєте? Постава голови, хода, усміх, а форма обличчя. Подивіться до себе добре. Він хотів, щоб я зазирнула до дзеркала збоку, але натомість я натулила обличчя долонями. Мажар взяв мене за плечі і силоміць привів до дзеркала. Досі жоден чоловік не брав мене так в обійми, і тому я на мить таки втратила голову. Собі самій лише можу це сказати. Просто закрутилася в голові, і була тільки одна ясна думка, чи пак бажання, щоб Мажарин тримав мене в своїх обіймах отак, як найдовше. Я чула, як його рука прилипла до мого тіла. Потім він випустив мене і спокійним, я сказала б, недбалим голосом допитував. Справді не бачите, яка схожість між вами і панною Нелею? справді. Але те, що відчували ми обоє надто добре, не було вже важливим. Він попрощався зовсім байдуже, та саме в цій байдужості було глибоке порозуміння. Немов ми умовлялись мовчазно нашу удавану байдужість зберегти й на людях. Два дні він зовсім не появлявся. Я умовляла себе, що так треба, але це пригнічувало. Мені хотілося ще раз відчути дотик його твердого, мушнього плеча. Водночас мене поривало з дому між люди. Одного дня, точніше через три дні після цієї події, зарадила мене Зоня. «Хай мама скаже їй щось. Вона йде на ріку і там вилежується в піску разом з хлопчиськами». Я думала з від сорому, коли мені сказали «Боже, якби татко щось подібне побачив, така безсоромна, тільки гань бить нашу родину!» Хай мама скаже їй щось, бо слово честі, піду коли з нею і вчиню скандал на березі. Зоня виконує в нашому домі роль охоронця моральності. На її думку, завжди щось не так, як треба, завжди щось не личить. Вона воліла би зі всіх нас черниць поробити, чи що? Інша справа, що татко не дозволяв нам пляжувати разом з хлопцями. Татко говорив, «Це безсоромне лицемірство, яке не має нічого спільного з гарними ідеями спорту». «Та, на моє щастя, всі знають, що зонька любить перебільшувати, а я ще така дитина». «Іди, іди!» «Ти підстрілена!» – бурмоче їй Катерина. «Ти завжди мусиш до когось щеплятись!» «Потім до мене вже іншим тоном!» «Щоб надалі мені того не було, Славцю!» «Ти не думаєш над тим, що робиш!» «Мов, ти ягня, ідеш за іншими!» «А потім ось що з того виходить!» «Катруся має рацію!» – відзивається мама. «Добре, мамцю!» – відповідаю і думаю собі – що справді негарно обманювати маму. Але чи тільки я в тому винна? Хто дав їй право мене, вісімнадцятилітню, вважати за якусь дитину? Приходить Оксана, моя шкільна товаришка і приятелька, кличе за місто, бо має багато про що говорити зі мною. Оксана любить елегантно одягатись і поїде на канікулах до Львова на студії якщо річ ясна її приймуть до університету а як не приймуть українців, ти знаєш, приймають тепер щораз менше Оксана запалюється а потім каже з притиском то хіба мушу заміж вийти бо посади й так не дістану а сидіти дома далі абсолютно не хочу вже мені носом вилазить ота вічна опіка моїх старих. У нас дома, кажу тобі, безнастанні сварки. Подоріли старі чи що? То сукенка їм закоротка, то задовго ромко сидить у гостях, то знову я нахабно відповіла пані Плешканові, то не поцілувала деканову в руку. Дайте мені спокій. Тобі ще добре, славо. Мабуть, хотіла сказати, що залишилась одна мама чи щось подібне, але вчасно стрималась і докінчила трохи інакше. «Добре, що твоя мама не втручається у твоє життя». «Мама – ні, але Катерина?» е, «Що там, сестра? Панна Катря і так скоро вийде заміж і розтанетесь?» «Отож, бо що не розстанемось. Маємо разом мешкати». І ти з ними, Славко, і ти? Звичайно, мені приємно, що Оксана вважає мене за щось інше від моїх сестер. Я вдячна їй за таку високу думку про мене. А що я маю робити? Запитую, хоч у мене є вже свої плани. Ти своєю головою обов'язково повинна піти студіювати. Невільно признатись, що в мене немає засобів для цього». Хоч правда, коли мама продасть ті свої акції, то, може, ми й не будемо такі бідні. Але поки що родинний інтерес вимагає, щоб ми поводились так, ніби в нас гроші є. Запитую Оксану обережно. А твої старі скільки призначають тобі на утримання у Львові? Скільки місячно? Оксана глянула на мене немов на людину з високою температурою. «Та звідки ж вони мають гроші на це? Ти хіба не знаєш, як у нас вдома?» «Ти так усім говориш про свої студії, що я думала, можливо, хтось з дальших родичів допоможе тобі?» Оксана голосно регоче. «Та звідки? Я не маю навіть на поїзд до Львова і нікуди не поїду, але це так. Для фасону розпускаю чутки, буцім їду до Львова». Розумієш, аби про мене були високої думки. Ні, в мене інший план, тільки не смійся. Я вирішила собі вийти заміж за того лікаря, що мешкає у вас. Мабуть, маю дуже здивований вигляд, бо Оксана бере мене за обличчя і повертає до себе. Тобі чого так очі вилізли? Не журися, я знаю, що кажу. На нього готуються лови. Але я всім утну штуку, вихоплю здобич з-під самого носа. Але чому? Чому ти гадаєш, що це тобі вдасться? Тремчу легенько, а може це тільки вітер змінив свій напрям? Ах, робить рухлу рукою Оксана, мало не зачепивши якогось панка. Кожного коня можна осідляти, тільки треба знати, як». Після цього Оксана платить мені за посередництво щодо мажарина подвійною порцією морозива. Сидимо на зеленій канапці поруч і радимось, як зловити у пастку севера. «Ти повинна мені допомогти», – каже Оксана, і я знову притакую їй. Ще поки познайомишся з ним, повинна представити мене, як цікаву дівчину, розумієш? Переконати. Чоловіки в цьому дуже податливі. Переконати, що йому потрібна жінка саме з такими прикметами, як мої. Потім пристойно познайомиш нас, а далі залишиш у двох. Про решту не журися. Моя вже втім голова. Закінчує сміючись, а мені здається, що це білочка на дереві скаче. Притакую. Вірю, що зроблю все, чого Оксана від мене вимагає. Розходимось. Оксана ще і ще раз повторює своє прохання. Киваю головою, а потім, як добре віддаляємось одна від одної, подаємо знаки рукою. Север натрапляє під руку саме тоді, коли наші вже повернулися з складовища, і в кухні Мариня готовить смачну вечерю для мого майбутнього швагра». Дивуюсь, Марині, що може викраювати кусник за кусником, декоративно укладати на тарілці і не скуштувати нічого з тих ласощів. Може, і я спромоглась би на таке геройство, але бачите, як безбородько нанизує виделкою шинку, як тримає ту навантажену виделку над тарілкою і зупиняє під час балачки на півдорозі до уст, таке видовище понад мої сили». Видно, що цієї сили бракує і решті сестер, бо під час вечері безбородька нікого з них в їдальні нема. Ні він, ні Катерина з цього приводу не ображаються. Зрозуміло, що Катерина для пристойності мусить дотримувати товариства нареченому. Поповнішала від того, і треба признати, те їй личить. «Чого ти така худа?» – запитав мене якось безбородько. Закохана чи що? Червонію. І то добре, що можу ще в такий момент почервоніти. Настали ясні місячні ночі. Ми умовились з Нелею не запалювати в нашій кімнаті з вечора світла. Навмисно з великим грюкотом відчиняю вікно нашої кімнати. За хвилину сусіднє теж відчиняється. Добрий вечір. Добрий вечір, докторе. Хочу піти і попросити вашу мамцю, аби дозволила мені трохи погуляти з вами. Не маєте нічого проти? Я дуже радо пройдуся, докторе. В додаю, з вами. Дома не мають нічого проти моєї прогулянки з нашим постояльцем. Трохи посміхаються, що йому забагалось якраз з мого товариства. Підемо на ту стежку за млином. Тепер дивуюся, тож уже досить пізно. Йдемо мовчки. Мені здається, що почати розмову мусив би він. Пам'ятаю ще слабо, про що просила мене Оксана. Але почати таку розмову не наважуюсь. Це по-перше. По-друге, я зовсім не зацікавлена в тому, щоб Оксану познайомити з ним. Не бачу місця для Оксани тепер, коли минаємо останні будиночки передмістя, наближаємось до обріїв срібних піль. А над нами і в нас стільки місячного сяйва. Повертаю голову до севера і бачу його трохи засмучене лице. Місяць світить так, що можна помітити темні, меготливі тіні на його обличчі. Може, і я мусила б мовчати, але натомість кажу. Ви в поганому настрої, докторе. Про причину не насмілююсь питати. Сподіваюсь, чомусь, що заперечить, не так у поганому, як у важкому. Дістав сьогодні неприємного листа: не знаю, що на це сказати. Чомусь мені здається, що його похмура вдача, ніби заздалегідь відгонить від нього будь-які глибші турботи. Аж тепер по-справжньому усвідомлюю, що ми в дійсності чужі одне одному. Що я знаю про ясні і темні справи в його світі? Хвилина, що допіру так збурила мою кров, плине далеко-далеко разом з мрякою, що знімається понад лісом. Тепер можу говорити вже про Оксану. Чесно кажучи, не можу цього зробити – не відчуваючи уколу в саме серце, але може так і добре, скажіть мені, докторе, які дівчата вам до вподоби? Мажарин сміється беззвучно, а потім запитує зненацька. Скільки вам років, славо? Вдаю ображену. Ви вважаєте, що зі мною не слід серйозно розмовляти? У всякому разі, маю зрілість виписану на папері. «Правда, я якось забув про це», – відказує нещиро. «Але ж бо, славо. Мені стало сумно від вашого запитання. Дівчина, яка сама хоче подобатись, не випитує, а випробовує. Звідкись виникає в мене сухий, глумливий сміх. А ви хіба припускаєте, що я могла захотіти вам подобатись, так, докторе?» Мажарин бере мене за лікоть і безцеремонно притискає до себе. Деякий час не можемо потрапити в ногу, а потім маршируємо, як треба. Ні, я цього ніколи не припускав, бо тоді ви мусили б в якійсь мірі подобатись і мені. А це майже неможливе. Чому? Виривається в мене дурне запитання. Чому? Може тому, що я кохаю іншу? О, вихоплюється необережно в мене. Тепер, щоб рятувати свою гідність, уже мушу заговорити про Оксану. О, то зле, що ви зайняті. Я, власне, як це вам сказати? Я мене просив хтось, щоб я познайомила його з вами, одна дівчина. І вона буде тепер розчарована. Виходить на моє... Мажарин споважнів. Я вас не розумію, Славо. Бо я припускала, що ви вже маєте когось. Цей вислів здається мені незвичайно грубим. Ви добре припускали, але все одно опишіть мені дівчину, яка зацікавилась мною. Ох, це так тяжко, пане докторе, я краще вас познайомлю з нею. Бере мене за руку і стримує – ніби я вже хочу виконати свою погрозу. Ні, дайте спокій, Славо, це зовсім недоцільно. Я вас прошу змалювати її мені».